În anii studenției mele exista lângă capșa agenția de loterie Campus și BASA. E, aici s-a petrecut o întâmplare care a o și a amuzat o țară întreagă. Tragedile loteriei aveau loc în fiecare lună. A doua zi, când se anunțau oficial câștigurile, o bătrânică modest îmbrăcată, sfioasă și fragilă, intra în agenție și întreba respectuos Ia, vedeți, maică, eu am câștigat Păi dați-mi biletul Ce bilet? Biletul de loterie păi N-am niciun bilet, dragă mami Păi, măicuțu dragă, cum vrei, mata să câștigi dacă n-ai bilet? Trebuie întâi să cumperi bilet Păi cu ce să cumpăr, mama că eu sunt femeie săracă Mă gândeam că poate am noroc și câștig și eu ceva ai cum să câștigi femeia lui Dumnezeu fără bilet. E, Mike, dacă e să ai noroc, câștigi și fără bilet. Obstinația bătrânei, care venea cu regularitate după fiecare tragere să se intereseze de soarta ei, i-a impresionat pe funcționarii agenției și, la propunerea unuia dintre ei, au cotizat cu toții și au cumpărat Babiei un bilet Și, așa cum se întâmplă în basme La prima tragere, biletul babi a câștigat lozul cel mare Vă puteți imagina efectul acestei bombe Directorul agenției în persoană a venit special Să asiste la vizita obișnuită a clientei care, sfidând legile logicei, aștepta miracolul. Ia vedeți, maică, am câștigat? Da, mamaie, ai câștigat! Ai câștigat lozul cel mare, ești milionară! Apoi vezi, maică, nu v-am spus eu, când ai noroc, câștigi și fără biletă.